Коли я шаснув у льох, Понто не переставав розігрувати комедію, яку почав з примхи свого господаря. Він гарчав і гавкав перед віконцем, тикався писком між грати, удавав, наче хто зна який розлючений, що я втік, і він не може мене дістати. А сам тим часом казав мені, в льох, Тепер ти ще раз можеш пересвідчитись, яку величезну користь дає вища культура. Я показав себе перед господарем чемним і слухняним, але й тебе не зробив своїм ворогом, дорогий муре. Так завжди поводиться справжній світський пес, якому доля призначила бути знаряддям у руках могутнішого за нього. Коли його надцковують, він повинен нападати але так спритно щоб кусати тільки тоді коли це вигідно для нього не зволікаючи ані секунди я признався своєму юному приятелю Віпонту, що дуже хотів би засвоїти дещо з його вищої культури і запитав чи міг би він трохи навчити мене а якщо міг би то в який спосіб Понто хвилину подумав, а тоді сказав, що найкраще було б, якби переді мною відразу з самого початку постала яскрава жива картина вищого світу, в якому він тепер має втіху жити, а цього найкраще вдасться досягти, коли сьогодні ж увечері я піду разом із ним до чарівної бадіни яка приймає в себе товариство в години театральних вистав. Бадіна була левреткою і служила у князівської обергофмайстрині. Я, причепурившись, як тільки міг, ще раз погортав і пробіг очима кілька найновіших пікарових комедій, щоб, коли буде така потреба, похизуватися знаннями французької мови, тоді зійшов вниз і сів перед дверима. На понта не довелося довго чекати. Ми дружно пішли вулицею і невдовзі опинилися в яскраво освітленій кімнаті Бадіни, де я застав строкате товариство, Пуделів, шпіців, мопсів, болонок і левреток. Одні з них сиділи колом, інші – кубками, розташувалися по кутках. Серце моє застукотіло дужче в цьому чужому ворожому моїй натурі товаристві, декотрі пуделі позирали на мене зі зневажливим подивом, не питали, що тут робить простий кіт серед нас, родовитих осіб. Раз у раз котрийсь із елегантних шпіців вишкірював на мене зуби, і я бачив, як радо він уп'явся б мені в карк, коли б доброзвичайність, гідність і вихованість гостей не заборонили їм щиняти бійку.